bere buruetako bat lortu du Airbnbko plataforma lan alokatzen bainan herriko etxan deklaratzen etziren biztegien kopurua azkar ki mouristea besteak beste bai biaritzenta baita angelu dota baiona ere jebash christi alda Elkarteko ko presidentea gourekin egunon Egunan... Alda plataformak lan bat abiatu zuene eh? aipatu izan dugu hemen, batez ere miagitzen, hor, azken garaietan erbienbi plataforman alokatzen ziren horiek uh, beraz uh, besegitzeko eta deklaratzen ez zirenak, justu targitara emaiteko. Bon, bataila bat irabazi duzu, baina gerla ez horreindik, bentsu dut? Hori da, etapa banda... Eh... Baina bizik inportanta da hoai lotu dena bihagitzen eta abenduan egintzena e, angelun eta baionan Erra nahi baita, e, Airbnb-n e, zenbarkirik gabe egistratuak ez diren e, akiriak biziki tipitu direla eta e, eta apartomendua initz alokatzen zirenak deklaratuak izan direla etxeetan eta hori ikusi dugu bihagitzen azken astea huetan. Eta hori bizik inportanta da, zenta eta nahi du, alde batetik e, borrokak pagatzen duela, janezagun, emaitzak ekartzen dituela, eta mugiaraztena dugula erbi enbi bezalako plataforma handi bat, eta bestalde, orai, egiko etxeak kontrolen egiteko, e, trezna hainitzez, azkarakoak ugaren dituztela, zenta etxe horiek eta apartemendu horiek guziak deklaratua izan ki, diabeak ezagutzen dituzte, elbideak ezagutzen dituzte, eta egin beharko dituzten kontrolen e, egiteko, kompentsazioa boskatu eta e, ahize erresago hartzen halko dira. Zenta hor, behizor oitarazteko, erbi uh, enbiri azkenean uh, galdegina izan zaio, galdegin diozue, uriek uh, kontrolatzea, eta basen epe mugabat ez or, uh, miarritzaren kaxoan dide surta gila arte zen. Bai, bon, lehenik, uh, guk galdegiten ginoenan, zen erbi enbik legea errespetatzea. Bada urteak, erbienbik ez, del, ez dela izu bere plataformaan eta beste plataformek berdin, eh? ez dutela izu eh, zenbakiri, erregistraze zenbakirik ez duten eh, agirik eh, agertaraztea eta egiten zuten ala ere. Eta gehiago dena, erbienbik egiten zuen, a, agertu zuen jonden urtean, errant zuen nun eta noiz eh, zen legea errespetatzen eta aterazuten frantziako hiri handi batzuen zuen zerrenda. Mm -hmm. Eta horietan, baiona angelu eta edo ez ziren batera agertzen eta Aldiz, eh, asigirilarik bai honan eta gero biharitzen ekintzen egiten, horre gantzuten, bai honan eta angelun ere eginen dugu, eta azkenean, biharitzeko erikoetxeak, eman ziren ultimaton bat, biharitzen ere gauza bera dezaten. Beraz, eh, horregatik zinez erraiten dugu, eh, ekintzak eta eh, presionea maiteak horiek hartzen duela, eta bestalde... Eh, Bestalde hori etapa baizik ez da eta helburua da orai e, konpensazioa bozkatzea eta hirigune elkargoa aurtan ari da lanean, eta konpensazioarekin ugunago joeten alko gira, eta eh dugu apartamendu gehiago Airbnb eta horrako plataformetan isartzea eta erikuperatzaonalko er ditugu ere hainbat etxe bizitza. Hmm. Haipatuko dugu uh, justuki dutik, kompentsate arena bainan erregistratzea kaleriz zer aldatzen du eh uh, uh, zergatik orain arte azkenean uh, Airbnb-an sirenek ez zuten egiten eta orain azkenan behartuak direla ba gibel egiten dute eta Airbnb-tik ataratzen dira orai gertatzen dena da Erbienbik bere miagittzen angelun edo baionan edo biagittzen, nahi baduzu apartmendu bat gehitu Airbnb-plataforman, ez bari baduzu zenbakirik ed, ez ez dizu utziko sartzen. Beraz orai diendeak bortxatu adira, zenbaki hori ukaitea lehenik erriko etxetik eta erbi enbin sartzea. Eta hori hori egitean erbi enbik ez du legea betetzea baizik egiten. Eta gale egiten dugu, beste plataforma guzia gauzabera egitea, ez bakarrik erbi enbik, badalu bonkoen, e, abritel, e, poplideiz, eta ere, beste errietan egitea. Hor haipatzen da bakarrik baiona angelu eta biarritzea, benen esko erriko beste erri guzietan eta, eta frantzia estatu guzian ere aplikatzen da hori, eta erbi denetan legea bet Erregistratze, zemaki hori izaitak azkenan ezude usaldatzen, hor dira ala ere, alokatze horiek? Hor dira ala ere, baina zenta momentuko ez da mugabere berezirik maiten, Zalbu biharitzen, partikular batek eh, apartamendu bat baizik ez duela eh, eh, emaiten ale erbienbin, edo ofen turismo eh, turismoarentzata, Baina eh, behiz ere, horrek egiten du egiko erikoetxeak eh, ezagutzen dituztela orai, eh, deklaraktoak diren apartamendu guziak eta horien jabeak, beraz kontrolak egiten aldituzte, eta bigarren pausua, importantena izanen dena, da, kompentsazioa plantan ezartzea, erenai baita Zenbaki hori galdeginen delarik eta deklaratuko delarik apartamendu bat nahi dela Airbnb-n behar Beharko da kompentsatu, beharko da etxe bizitza, ez den zerbait etxe bizitza bilakarrazi, adibidez burego batzu. Eta ez bada hori giten ala, ez, ez da baimenik ukanen eh, apartamendua Airbnb-n emaiteko. Hor eh, eh, eta... Eta horai arte baimen haukanduten apartamenduek, adibidez horai dekalaratu diren horiek, iru urteren zatu dute, eta iru urteren buruan kompentsazioa bete beharko dute ere. Beraz hor, ez dute egiten halko, eta hor milaka apartamenduea rekuperatuko ditugu e, bizitzeko. Hor, uh, azken ean azken urtetan gainera argiki agertzena, hor semakibatzu berdin uh, base nituzke, um, nola egin, e, etxe bizitzen aldetik azkenean animaleko galtzea badela, hemen Iparri Euskal Herrian, bai hona aipatzen dugu, baina edatzen dena da ere, alokatzeak bakan zentzat um, gehiago zakit, baina geitu direla eta a, urteosoko etxe bizitzeik onparatuta ez, kendu dira azkenean hortik. Bai, horrekatik guk ekainean hasi ginoen kampaina hori eh, AirBNB eta Olako Plataformen kontra eh, erganez segurtatu behar zirela etxe bizitzak eh, urte osoan bizitzeko eta orduan analizia bat egin ginoen eta lehen aldikot zenbaki bat zuatera ginituen eta guri ustez, ba ziren 6 eta 6 mila eh, etxe bizitzak artean bederen eh, iparreskoari osoan urte osoan eh, turismoaren zate alokatzen zirenak eta galdu zirenak beraz hemen bizitzeko Geroztik eskualirigun elkarguak lan bat egin arazi du eta haien ustez zenbakia gorago dira, egiten dute, seurazere gure zenbakiak baino gehiago direla, behatzi mila, hamar mila artean, eta orduan, eta gehiago dena, badakigu fenomeno hori handitzen ari dela, Bo, ikusten dugu, pixka bat, e, ora, gure inguruan, behin antzinez handitzen ari da, erbi biren e, estrategia baita, gu bezalako lujaldeetan garatzea, zenta Parise, Bordale, e, nantesen Lionean, jolako iri handietan, konpensazioa jadanik plantan da, eta jan, argut blokatua dira garatzeko, eta argiki heldu dira garatzerat, kostaldeko herri tipietarat eta e, e, barnekalde edo e, basherri munduko e, herri tipietarat. Beraz, gu eskorekian e, e, zinez e, haien e, E, haien garatze e, sektoretan gira. Mm, Airbnb aipatzen dugu, bainan plataforma hainitz badira handoan, e? Eh? Bai, Airbnb aipatzen dugu ezaguren baita eta gehien presente dena, bainan badira erran bezala beste plataforma hainitz e, Booking, e, Le Bonkoen, Abritel, Poplideiz, beraz e, plataforma, e, plataforma guzi horiek lege berdina bete behar dute, eta kompensazioa, plataforma hori gu zientzatea aplikatuko da. Bururatzeko, Sebas Kristi, uh, martxoaren bostean uh, presezki pesta bat antolatzen du aldak, uh, Euskal Elkargoak deliberoa ere hartuko duen uh, egun berean, or, egun berean markatu nahi izan duzue. Bai, ezen ta <coughs> azken irabeteko kanpaina uh, importanta ogen uh, lehen fasearen edoren fase baten bukara izan enda, eta E, Konpensiazioa lotzea zinez e, zerbait inportanta irabaztea izanen da, eta uste dugu e, olako gauzak markatu behar direla eta ospatu ere, eta espero dugu zinez e, larun bat goizortan, marktsuaren bostan, bozkatuko den tekstua e, zohotza eta indaktsua izanen dela, hala espero dugu, eta eta beraz jendea gumitatzen dugu, e, bai, bai honarat egoer e, diti goiti eta atxaldegu zian e, e, gurekin e, espero dugu, eh, indaktsua izenen den kompentsazio eh, tekstu baten ospatzeko. Ospatzeko, azkenan ezakizuena, bainan boskatuko dutena zuen ustez? Bai, badakigu boskatuko dela, ezakigu ze azki eh, tekstuak eh, zer gara maiten duen, bainan, ba, ba, bainan badakigu nahikari politikoa hor dela, eta hortan ari direla lanean, beraz, eh, espero dugu, eh, ala, eragin korreta indaktsua izan endela. Sebas Christi, alda elkarteko presidentea beraz gurekin, eh, ginuengo izuntan behomilisker? You just got sweaty.